أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختي نمبر ست دولار زبر سبق دولار زبر سبق ددي دمحك تختي سر ربط داني چه دا زبر سر ربط چا پروز زبر زمر دے او دا ولار زبر دے دو نیا فرق شدو تعریب دی ولار زمر دین خطا ولار زبر و ای دین شان دی ولار زبر و ای علار زبر ادا کی, کی دین خطا ولار زبر و اید او دا حمیشہ دا حرب دا پاس دے ولار زبر چا ولاری دا با حمیشہ دا حرب دا پاس وعی. د زبر مخرج زبر ادا کی زبر اداکی کی او आवाज مکمل کولاویدونه بغیر د جټکینه او سره درخ کولونه معروف ادا کی زبر کی منویرو چبا بغیر د جټکینه بغیر درخ کولونه د تیموی بغیر د جټکینه او بغیر سره درخ کولونه د تلپکی او خراب خبره اغا نویشو د ولار زبر دیمنو حرکت دی دا زبرمو دیمنو حرکت او حرکت ولا حرف متحرك حرف ول د ولا زبر په دیو علی مقدار راکعو یو لیمدار څونه کلاو موټه بندول بند موټه کلاو حل دا دیو مدار دی دو خبره د دې په جوړ کیری جوړ دي توای کل چې د حرف او د عادی د نشان نو یو زوال د سريش اغه ته جوړو با ولارد زبردستی جوړنه او جوړنه دي با ولارد زبره دې جوړنه او आवाज پیدا کیږي چاغي تو روان باد دې روان دي ګور با مخ کې ونیو باد دې روان دي او پروت او انا راکاو کې دو او نو دارنګي جټکو ورته داپا بغیر د جټکې نه سره دې راکاوونه یوه لې مقدار به راکاو نو بعد دې روان دي او روان دې باد دې جوڑ اور روان دوانہ با ولار زبر با هر تختې او پدري مرحله توضیحی کی غزاړی خبری اول مرحله مو پرداطو په بدرو طریقو سره واي او ورو ترې کاو استاذ ما جوړ کې شاګردان روان ز جوړ بیا روان بیا جوړ اوروان دوانہ بیا سره روان منتری ترې هو باندې مو فراداتو او ورو ترې کاو جوړ کې با, با ولار زبر د ز و ب ت و ل ا ز ب ر د ز ب س و ي ت ز جوړ کو ن د س ر و ا س و ل ا ز ب ر س ج م و ل ا ز ب ر و ل ا ز ب د ل و د اوس د دال منغراخ کو زاده پین زله سنل زکا حروف بیا بته یاد چبه درې قسمه حروفې جوه باغي کې پینځل څوردا سي چاودې له مقدارنا زیات را کړو نج کم د اړین دي او د اړین را کړو چې کم ده پینځل لسو غورو په دې اړین مقدارنا زیات را کړو څو کم دي دونه دي اړاو به نه را کړ ذال زبر ها زبر را او بیا با د اخبر حرکت مطابق مونږ کې باو رو په جاتزو او نور با کم تختی چی دا کم حرکت مطابق و حرکت مطابق بیوائیو کم حرک چی پا کم حرکت پیر آگره زا ولار زبر زا سین ولار زبر او گره نوم تی منگلارو او چی ولار زبر نه یعنی میتا سا شین ولار زبر شا صاد ولار زبر صاد ولار زبر, صاد ولا زبر ص را و ان بو اي غ اين زبر متا ص بو سوي زبر فا ق و زبر قا کا و زبر كا <كلام ولا زبر> لام زبر لا ميم زبر ما نون و زبر نا ها و و, و لا زبر وا ها و زبر ا ولار ولا ان زبر ا ور حمزه دی خینه راګه ګورو قسم حمزه ولا زبر ا یا ولا زبر یا دوه ما طریقه استاد بجوړ روان دواړه کې شاګردانو جوړ روان دواړه کې زبم جوړ روان دواړو کوم تاسو ومن جوړ روان با ولار زبر با تا ولار زبر تا سا ولا زبر سا جیم ولا زبر جا حا و زبر حا خا و زبر خا دال و زبر دال ذال و زبر ذال را و زبر را زا و لا زبر زا سين و زبر سين شين و زبر شين صاد و زبر صاد الزبر ا فا والزبر فا قف والزبر ا کاف صرف روان ویش اگردان من صرف روان با تا ثا خدا قبر چه اخیری چه کما روان و چه زمانگه سو تبوسو که نمون روان وی خدا دا ما شوم عدد جوڑا ول چه روان از دکی. تا ثا جا حا خواه د و ر ز س ش ص و ض ط و ا غ ف ق ک ل م ن و ح حمزه حمزه دیمه مرحله مشکل حروفه پدریو طریقو سروای مشکل حروفه پدریو طریقو سروای اوله طریقه او استاد ما جوړ کی شګه دان بروام دقه ولا عرض او هغه سراળો دیمه مرحله کې ومم مشکل وته او تا اوله طریقه او استاد ما جوړ کی شګه دان بروام تا زلر تا طوزر صا زبر سا ان طا ولا زبر طا طا ولا زبر طا فا ولا زبر ص صاد ولا صا ذا ولا زبر زاء ولا زبر زو ولا زبر ض آف ولار زبر سیمات چکم پکې کاروالې نه ریوالې دي سموالې دي تارنګ یو ټول پکې ده ادا ته ونرموالې دي نو به مشکلو روپ کې با درې پرخونه وکړون داړي خیال وساتہ دغه متريقه استاد به جوړ کړي ته جوړ روان روانو کې شران او روان رواندل تا ولا زبر تا طا ولا زبر طا فا ولا زبر فا سین ولا زبر سا صاد ولا زبر صاد فال ولا زبر ظال ولا زبر ظا ولا زبر ظا نوذ ذا ولا فرق بجدو ذا ولا ز الله ولا زهر ظا نظا نرمدا دره لا دره حروفنا رملا با اقل مطابق صفات وهي ضاد ولا زبر ق ق فل زبر ق کا فل زبر کا حمزہ ولا زبر ا عین ولا زبر ا ہا ولا زبر ہا حا ولا زبر حا غی خا ولا زبر خا غین ولا زبر ا فا ولا زبر فا دریم طریقہ ام پو مشکل دریم ترکو سال من سرف روانو شاگردان من سرف روانو زمان سرف روانو امتاسو من سرف روانو تا ق تا س س د ز غ غ ق ق ا ع ه ش خ غ ف دریم مرحلانو رکبات غروب بسلور ترکو سروائي اول الطريقه روان به طريقه د جوړ تا با سجوشو تابا را سجوشو تابارا سجوشو تابارا ت ز سجوشو بازا تزا ج ح سجورشو ج ح د سجورشو ج ح د ي د سجورشو ي د ا ف سجورشو, سجورشو, سجورشو ي د ا ح سجور شو ا ي في سجور شو ينوا في يضاعي ا يظا مالي سجوشو مالي کی سجوشو مالي کی ا ما سجوشو ا ما نا سجوشو ا ما نا یو جا سجوشو ا و ط ظ سجو س ط ر ع ل سجو س ع ل ي د ي د سجو س ي د ا دیما طریقا استاد بجوړې شاګردان روانه زه بجوړ کوم تاسو روانه په تا زبر نو تذوی تا با ولا زبر او با سجو شون تا زبر سجو شون تا با زبر سجو شون تا با تزبر زوالر زبر و تصور سوی تزا و سجور شو تزا و و زبر سجور شو تزا و و پیش سجور شو تزا و رو و تصور تزا و رو تزا و رو جیب و لار زبر تصور جا ها زبر متاثبه ها سجور شو جا ها دا زبر سجور شو دا متاثبه دا نور جا ها دا جا ها دا او تراخیره پولوچنو گره ما مرحالا دره ما رقار استاد بان سرم روان جور روان بانگی شکل دانم جور روان بانگی تا زبر تا با ولار زبر ذ ي ل ف ي ي د ا ف ع ي ن ب ش ع م ي ز و الله عين زر عين ضا ما لام زير لي مالك زيركي مالكي حمزه ا م انا يا بهجو جي مولا زبر جا یبی معاری با پیشو معاریب تو کی روان په طریقه سره روان روان واي شالدان ومن سره روان واي سره ده او د ولاعل حرکت تبارک وس به جرار روح دیږي تبارک دا ولام زبرباد یلی مقدار را کاوزل کی په دیوان را تا جیم ما را کاوزل کی په جیم ماند دی ولام زبر راغلی را کاوزل عسین با دیری مقدار راکوزت باسین با دیری وران زبره را له ارا با دیری مقدار راکوزت ارا با دیری وران زبره را له احد د عین با دیری مقدار با عین با دیری وران زبره را له یزو عیفن دا ضواب د اټو این د تدیدا بو ووډ گروپ وشته دوی زراغانې دی دا ضواب با دیری مقدار راکوزت با ضواب با دیری وران دا و مین با دیری مقدار راکوزت با مین با دیری وران زبره آ ما نه دا حمزه په دیل مضارع دی دا جی په دیل مضارع کې څنګه په جی باندې ورال دا حمزه باندې دیل مضارع دا دا په دا غاین با غټو یو کتاب ووټه مور بوښتہ دا غاین په دیولې را کاوځتی واغاین باندې ول ارزه یا دا دال باندې <تصالح> مزار را کاوځتی په دامن باندې را الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر شاء الله عمد يرى فيلم